Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabijina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jomid din, amma ba'd. Uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu nastavljamo se komentaram djela thalathatul usuli wa adillatuha, tri osnovna temela i njihovi dokasi. U predavanjima koja su iza nas, komentarisali smo prve dvije uvodne poslanice, koje je Spomenuo autor šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab na početku ovog dijela, tri temelja, a to su prva poslanca o četiri pitanja i druga o tri pitanja. I počeli smo sa komentarom treće uvodne poslanice, a to je posljednja poslanica, uvodna, a to je poslanica o hanifijetu, o pravo vjernosti Ibrahima a.s. I o tome smo govorili u prošlom predavanju, da je šeheh, rahimahullah, rekao, اعلم ارشدك ni لطاعته Znaj, Allah te uputio da mu budeš pokoran na pokornost, da je hanifijet, el hanifije, millet vjera Ibrahima alaihissalam, da obožavaš Allaha iskreno mu ispovjedajući vjeru. I to je Allah naredio svim ljudima. Što je Allah naredio svim ljudima? Da ga obožavaju iskreno mu ispovjedajući vjeru. I toga ih je stvorio. Zbog toga ih je stvorio. Kao što je rekao uzvišeni Allah: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud". Nisam stvorio ni džinne ni ljude osim da me obožavaju, da mi čine ibadat, to jest Allahu subhanahu wa ta'ala. I govor o tome je prethodio. Kaže dalje Šejh rahimehullah: "Wa ma'na ya'budun A Značenje Allah mi reče da me obožavaju znači da mi ispovjedaju tauhid. "Yuwahhidun". Kao što se prenosi od Ibn Abbas alayhi ta'ala Da je, rekao, spominje to imam al-Bagabi u svom tafsiru, svako mjesto u Koranu gdje je uzvišeni Allah narijedio ibadet, to znači da je narijedio tawhid. Digodi Allah rekao, obožavajte me, meni činite ibadet, to jest, ispovjedajte mi tawhid. A tawhid je, kao što je nekoliko puta prethodilo, tawhid je infinitiv, glagolska imenica, od glagola vahada i vahidu, tawhiden. Vahada i vahidu. Činiti nešto jednim. Činiti nešto jednim. Što znači da tvrsto vjerujemo srcem i riječima očitujemo svojim jezikom i dijelima u praksi pokazujemo da je Allah tebara kova ta'ala jedan. Jedan istinski pravi bog. Jedino pravo božanstvo koje zaslužuje da bude obožavan. Da je Allah jedan u svom gospodarstvu. Jedini istinski pravi vladar svega što postoji. Jedini istinski stvoritelj i jedini koji u potpunosti upravlja sinoj. Vjerovan je da je Allah te barake jedan u svojoj boženstvenosti. To jest jedini pravi bog kojem je ispravno činiti ibadet. I robovi su dužni, ljudi stvorenja, ljudi džinni. Obavezni su i dužni da obožavaju samo njega i samo njemu da čine ibadet. Nikom drugom ima njega. To jest da u svojim dijelima ispovijedaju Tauhid Allahu tako što će svaki vid i badeta usmjeriti samo njem. I da je Allah jedan u svojim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Da mu pripadaju imena i svojstva koja ne dolikuju nikome drugom mimo njega. Nikome drugom mimo njega subhanahu wa ta'ala. To je ukratko značenje Tauhid. Kada kažemo Allah nam je naredio da mu ispovijedamo Tauhid. Rekli smo Tauhid je od glagola vahade i vahidu činiti nešto jednim ovdje u terminološkom šerijatskom značenju to se odnosi na izdvajanje uzvišenog Allaha u svemu onome što je svojstveno njemu. Što je posebno samo za njega. U gospodarstvu, u ibadetu i u njegovim lijepim menima i uzvišenim svojstvima. Dakle, Tako kada da... Allah negdje u Koranu spomene ibadet, to znači da nas poziva da mu ispovijedamo tauhid. Na koji način činjenjem ibadeta da mu ispovijedamo tauhid. Pa ovom ajetu koji je prethodio, "Wa ma khalaqtul insa illa nisam stvorio ni džina ni ljude osim da mi čine ibadat. Šta znači? Osim da mi ispovijedaj tauhid. Osim da mi ispovijedaj tauhid. To jest stvorio sam i džina i ljude samo zbog toga. Sve drugo mimo toga je manje bitno. Je samo usputno. Glavni cilj, glavna svrha, glavni povod njihovog stvaranja jeste ispovjedanje Tauhid. To je Tauhid. izbog toga nas je uzvišeni Allah stvorio. Kaže, subhanahu wa ta'ala, وَلَا قَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاَجْتَنِي بَطَعُودُ Mi smo svakom ummetu, svakom narodu poslali, poslali poslanika koji im je govorio Allah'a obožavajte i klonite se Tavudu. Allah'a obožavate. Dakle, prvo što bi svaki poslanik obznanio svom narodu kada ga Allah učini poslanikom kada mu objavi objavu jeste da kaže o narode Allahu obožavate. Ostavite sve drugo što obožavate mimo njega. Ostavite se taguta. A tagut je izraz koji upučuje na prelazak granice. Pogijan. U nepokornosti Allah. Sve ono što se obožava mimo Allaha. Što odvraća od Allaha i od njegove vjerije. Što odvraća sa pravog puta. A najveći tagut je šeitan. Iblis. I svi oni koji njega slijede da bilo koji načinom. U dalj te što Taguta Allaha obožavati. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mi prije teb ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili nema boga mimo mene, meni činta i ibadat. Dakle to je srž, srž poslanstva svakog poslanika. Kada vidimo kroz Kur'an priče koje nam je Allah tbaraka poslanicima i narodima ispričao istinite priče u kojima je ibrati pouka vidjećemo da je svaki poslanik prvo što bi rekao svom narodu ja qaumi abudu llaha malaku min ilahinu. o narode moj allaha obožavajte nemate drugog boga mimo nuh alejhi salam hud salih shuaib ibrahim musa Isa, svi poslanici sve do našeg posljednjeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je, <coughs> kada mu je Allah naredio fasla abima tu'umar, radi ono što ti se naređuje, to je obznan i davu, izašao je pred svoj narod i rekao im jasno i glasno, otvoren. Kulu la ilaha illallah tuflih. Recite la ilaha illallah, bit ćete spašeni. Pa ga je njegov narod zijetio, protjerao, pokušao da ubije i tako što je poznato. Znači Allah nas je stvorio zbog toga i ta je je Glavni razlog i povod svakog hajira koji se desi na dunjanku. Svaki hajir koji nas zadesi na dunjanku. Od uzvišenog Allaha sebeb toga je teuhid. Sve što je Allah propisao od propisa to je zbog teuhid. Da bi se njemu ispovjedao toga. Da bi njega veličali, hvalili, slavili ispovjedujući mu teuhid. Svakog poslanika koji je Allah poslao, poslao ga je zbog toga. Svaku knjigu koju je spustio, spustio ju je zbog toga. I Koran je spustio zbog teuhid. I svaka sura u Kur'anu poziva na Tauhid. Šta više, kako kaže Imam Ibn al svaki ajet u Kur'anu, unjemu je poziv u Tauhid. I upućuje na Tauhid. Direktno ili indirektno. Jer ajeti u Kur'anu, ili je naredba, direktna naredba da se Allahu ispovjeda Tauhid, ili je zabrana širka, ili je propis koji je propisan zbog Tauhida, ili je priča o priješnjim poslanicima koji su pozivali u Tauhid, ili je nagrada onima koji... اصطفالي توحيد إليس بمين كازنه ونما كويسة ودالي توحيدا ونحن تساما في سورة القرآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين توحيد ذاهب الله وطفنا تريده الله جميعا توحيد كيف هو توحيد كيف هو تريده توحيد سنالزيه ماهيه كيف توحيد ربو بيه توحيد و اللههو جميعا الرحمن الرحيم سوى ملوستي وملوستي الله هو سوى سوى, سوى مالك يوم الدين توحيد ج Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo tebe obožavamo, jo tebe pomoć tražimo. Uluhiyyah. Irdinas sirata mustaqim. Svaki ayat upućena tauhid. Na, na jednovrstate tauhid. Znači ovde riječi autora makna ja'budu nuwahhid. Allah bareči osim da mi čini ibadet, znači osim da mi ispovedaju tauhid. To je značenje ibadeta. A ibadet već smo o tome govorili je u jezičkom značenju U arapskom jeziku ibadet znači pokornost, predanost, poniznost. Kada se nekom predaš da radi sa tebe ono što želi. Budeš mu pokornan. I zato se kaže ba'irun mu'abbed. Deva koja je pokorna. Koristi se ovaj izraz. Dakle, deva koja ne suprostavlja se svom vlasniku, nego mu je pokorna. Kaže se za put. Parikun mu'abbed. Put koji je mu'abbed, to jest put koji je utaban, prohodan olakšan za korištenje. Ovo značenje jezičku upučuje djelimišno i na širijatsko terminološko značenje. A to je da je ibadet pokornost uzvišenom Allahu. Poniznost. Suština ibadeta, dva stuba glavna, dvije osnove, dva temelja ibadeta su potpuna ljubav prema uzvišenom Allahu i potpuna pokornost. Ona je ko u svom srcu ostvari potpunu ljubav prema Allahu, da u njegovom srcu ne ostane ljubavi takve vrste za nikog drugog mimo njega i u potpunosti se pokori, ponizi uzvišenom Allahu, nema u srcu ni trunke oholosti, ta je iskreni i potpuni rob uzvišenom. To je suština ibadeta. A značenje terminološko ibadete, kao što je definisao šehol islam, Ebol Abbas ibn Taymiye Allah, i to je najbolja, najpotpunija definicija, to je sveobuhvatni termin za sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Od riječi i dijela javnih i tajnih. Poput namaza, poput zekata, poput posta, poput hađa, udjeljivanja sadake, učenja Korana, spominjanja Allaha, pozivanja dobro odraćanje o zla i tako dalje. To je terminološko značenje ibadet. Znači kada Allah naredi ibadet, misli se da mu budemo pokorni onako kako nam je on propisao. Ovdje se ne misli da obožavamo Allaha po svojim strastima i svojim prohtjevama, nego ibadet, ovdje se misli na širijatski ibadet. A da bi ibadat bio ibadatom, mora da bude po Allahove naredbi. Mora da bude po Allahove naredbi. Jer ako činiš ibadat koji ti nije uzvišen i Allah naredio, nisi roba Allahom. Robuješ nekom drugom. Allahu pripada najbolji primjer kada bi imao slugu nekog i radi ono što mu ti nisi naredio. Ode u tvojoj bašti, zasadi drvo koje mu ti nisi naredio. Posije, okopa, ode sruši štalu, ode zakolje ovcu. kašta šta radiš? Šta radi tebe radi? Pa nisam ti ja to rekao. Ja to tebi hoću da, hoću da te bude bolje. Hoćeš biti zadovoljna sa njim ili ne? Nećeš biti zadovoljna. Zbog čega? Zato što radi po nahođenj. Iako želi tebi dobro, želi ima iskre nijet, nije dovoljno. Allah pripada najblij primjer. Mi svi Allahovi robov. Ne možemo obožavati Alaha po svom nahođenju. Nego kako, ti, kako nam Allah naređuje. Ako nam Allah naredio namaz, klane namaz. I tu se ogleda tvoje robovanje Allah. Da se pokorio Allahu onome što ti on naredio. Ne po sv Pokorio si se Allahu onako kako ti je on naredio u onome što ti je on naredio. Na način kako ti je on naredio. Ni, ni više ni manje. To je potpuna pokornost Allahu Tebaraka. Zatim kaže šeh Dalje. وَاَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْتَوْحِيدِ Najvažnije što je Allah naredio je tavhid. وَهُوَ إِفْرَادُ bil بِالْعِبَادَةِ A to je izdvajanje Allaha činjenjem ibadeta. Izdvajanje Allaha činjenjem ibadeta. Kome? Njemu, subhanahu wa ta'ala. Najvažnije, najbitnije što je Allah naredio je tevhid. A rekli smo šta znači tevhid. Bez sumnje, to je najveća naredba. Na to upućuje i Koran, i sunnet Allahov poslanika, sallahu alaihi wa sallam, i konsenzus islamskih učenja. Bez razilaženja među ulemom, tevhid je najbitnija naredba. Najbitnije što svaki musliman mora spoditi. Jer u osnovi bez teuhida ne možeš biti musliman. Bez teuhida ne možeš biti musliman. Ne možeš u vjer. I bez teuhida ne možeš ostati u vjer. I to je naredba koja nikada se ne završava. Namaz, kada klanjaš sabah namaz, završio si naredbu po sabah namaza tog dana. Ne možeš dva puta klan sabah. Post, kada ispostiš namazan, završio si obavezu. Kada obaviš hač, završio si obavezu. Kada daneš zekat, završio si obavezu. Ali teuhid se nikad ne završi. Od kako se probudiš, sve dok ne zaspiš, obavezan si ispovijedati Tauhid. Ne prestaje ni jednog djeliča sekunde. Kada bi u jednoj sekundi ostavio Tauhid, postao bi muš. U jednoj sekundi. Vjernik iskreni, diše sa Tauhidom. Ustaje, budi se sa Tauhidom i spava sa Tauhidom. I zato kada razmislimo o dikrovima koji su propisani kada se čovjek probudi nakon spavanja. Fala Allah koji nas je oživ. Nakon što nas je oživ. Nemu se vraćamo. Tauhid. Kada legne da spava, šta kaže? Bismi ke Allahum amutu ahi. U, tvoje ime u Allahum. Umirem i živim. Kada ulazi u toalet. Kada ima intimni odnos sa suprugom. Kada kol je kurban. Kada čita život. Tauhid. Kako kaže subhanu wa ta'ala. Hul inna salati wa nusuki wa mahjaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci o Muhammede sve miljemu ina salati wa nusuki za istamo namaz imoi obred hadj umra kurban wa mahaya wa mamati imoi cita život i moja smrt pripadaju Allahu lillahi rabbil alamin Allahu gospodaru svetskog la sharika leh ni komuni rava nema su druga i bi zalika umirtu to mi je na ja sam prvi muslim cita život je to moj nikada ne prestaje zato kaže šejh rahimehullah autor najvažnije što je Allah naredio Tauhid. Bez sumnjih. Jer bez Tauhida najispravna su druga dijela. Sa Tauhidom koristit ti i malo dobrih dijela. Ali bez Tauhida da dođeš pred Allaha na sudnji dan sa brdima dobrih dijela, bez Tauhida Mi ćemo donijeti ono što su oni radili od dobrih dijela pa ćemo to pretvoriti u prašnju. Na sunjem da. Ništa im nije koristilo dobro djelo bez tevhina. Bez tevhina. Allaho poslanik, sallallahu alaih 7, kao što je došlo kod imama Bukhari je muslima, kada je hadith od Ibn Abbasa, kada je poslao Mu'ada radijallahu anhu u Jemen, oporučuje mu, ti sada ideš ko naroda koji su ehlu kitabije, pa neka bude prvo u što ćeš ih pozvati, da posvjedoči da nema drugog Boga mimo Allaha, i da je Muhammed Allah u rabbi U rivajetu kod imama neka bude prvo što ćeš ih pozvati da Allahu ispovijedaju tavhid. U rivajetu kod Muslima, neka bude prvo što ćeš ih pozvati da obožavaju Allaha, da Allah učine ibad. I ovi rivajeti pojašnjavaju jedni drugi. Fa inuhum ata'uvu ke li dhalik, fa akbiruhum anna Allah haftarada alihim khamsa salavatin fi kulli javmin wa lejle. Pa ako se u tome pokore, onda ih obavijesi da im je Allah narijedio 5 namaza svakog dana i noć. Ako ti se pokore u Tauhidu, ako prihvate da obožavaju Allaha, da napuste širk, onda ih pozovi u namaz. Ako to odbiju, nema potrebe da klanjaju, jer im namaz ništa neće koristiti. Ali ako prihvate Tauhid, posvjedoče dva šehadeta koja upućuju na Tauhid, onda ih pozovi u namaz. Bez toga nema potrebe da ući. Mora svaki ibadet da se nasloni na Tauhid da osnova svakog ibadeta bude. Jer je taj ibadet osnovi propisan zbog tauhida. Pa kakve on da svrhe ima od ibadete ako nije zasnovan na tauhidu? Kaže Šejh: "Wa huwa ifradullahi bil ibadate." Šta je tauhid? Da je definicija. Kaže to je izdvajanje Allaha ibadeto. Ovde autor Rahimov la jedno djelimično značenje tauhida ili najbitnije značenje tauhida. A to je činjenje ibadeta uzvišenom Allahu da se samo ibadah čini Allah. Tauhid je opširniji pojam, kao što smo rekli. Ali zbog čega šijeh spominje ovu definiciju, da je to izdvajenje Allahu u ibadeta? Zato što je rasprava između poslanika i njihovih naroda bila zbog ove vrste tauhid. I zato što je poslanik, Muhammed s.a. poslan ljudima zbog ove vrste tauhid, to je tauhid ul-uluhije. Da se Allahu ispovjeda tauhid u ibadetu. Jer ljudi po svojoj fitri Po urođenim osobinama sa kojima ih stvara uzvišeni Allah, vjeruju da je Allah Gospodar. Wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal-ardh la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ako ih pitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju, oni će zaista reći stvorio ih je onaj ko je Azizul al Alim, onaj ko je ponositi, koji je snažni i onaj koji sve zna, to jest Allah t'baraka. Ni mušticici idelo poklonici Mekke nisu odbijali da potvrde ovu vrstu teuhida, da je Allah gospodar, stvoritelj i onaj koji upravlja svim. I ovu vrstu teuhida, teuhida rububije, nije odbio niko od ljudi osim mala skupina, osim mala skupina izrod od ljudi, poput Faraona, koji je govorio, ma alim tulekum min ilahin gajini. Ja ne znam da imate drugog Boga mimo mene, koji je tvrdio da je on uzvišeni gospodar. Ali, općenito svi ljudi su prihvatali da je Allah gospodar, da je Allah stvoritelj, da je Allah obskrbitelj, Da Allah upravlja svim istinski i da njemu pripadaju i lepa imena i svojstva. Ali su odbijali da ispovjedaju Allahu tauhid u ovoj vrsti tauhida, to je obožavanje, tauhidul ruhiyye. Zbog toga se dešavali sukobi, zbog toga se dešavalo ratove. Zbog te vrste tauhida i sukane su sabljene Allahu, a to je da se ibadet samo čini uzvišenom Allahu. I zato šejh ode da je ovakvu definiciju. Tauhid, to je izdvajanje Allaha u obožavanju. Ne znači da tauhid nije izdvajanje Allaha u njegovom gospodarstvu, u njegovim lijepim menima i svojstvima, ne. Nego upućuje ovdje na ono što je najbitnije. Jer ove dvije vrste, ostale tauhida, to prihvataju svi. Pretežno svi prihvataju. Ali ovaj tauhid u obožavanju Allaha, to je ono što mnogi odbijaju od stvorenja. Kada im kažeš, obožavaj samo Allaha, on kaže, ja obožavam Ovo gdje me približi Obožavaju evlije, obožavaju kaburove, obožavaju svijete, kao pripadnici drugih vjera i tako da. A la lillahi d-dīnul hālis walladīna tehadu min dūnihi avlijā ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi Kaže, Allahu pripada istinska vjera, čista vjera, d-dīnul A oni koji mimo njega uzimaju zaštitnike, koji obožavaju bogove lažne mimo njega, oni govore... Mi njih ne obožavamo osim da nas oni još više približe uzvišenom Allah. Obožavali bi ta lažna božanstva zbog Allaha, da ih oni približe Allah, da oni budu posrednici između njih i uzvišenog Allah. Pa je Allah to dokinu. Nema posrednika. Direktno se obraćaš svome gospodara. Nema posrednika. Nema posrednika. Ida se'eleke ibadi anni inni qarib, pođibu da'u wa te da'i ida da'an. Kada te moji robovi o meni upitaju, Ja sam zaista bliz. ne kažem mu reci, ja sam blizu. Allahu poslaniku salavat. U drugim ayetima yes anunake anil khamri wal maisir. o vinu i kocki, o alkoholu, opojnom piću, i ko... reci tako je tako. Pitajute o ratnom plinu, reci tako je tako. Pitajute o haidžini fas, reci tako je tako. Kada te moji robovi o meni upitaj, ne kažem mu reci, nego odma kaže, ja sam blizu. Odmaska nema potrebe da ka... reci Allah je blizu. Kada te moji robovi omenju pitaju, ja sam zaista bližan. Odazivam se na dovu onoga koji muga. Pa neka se oni odazovu, odazovu meni i neka vjeruju u mene da bi bili upućeni, da bi se spasili, da bi uspjeli. Znači, nema tog posredništva. I zato je Rasulullah sallallahu alaihi vselem zatvarao svaki put koji može odvesti do skretanja sa te stazi. Sve što bi moglo odvesti u skretanje, odstupanje od puta tauhida, on je zatvarao taj put. Nije dao ashabima da idu tim put. Kada bi mu govorili, kada bi hvalili poslanika sallallahu alajhi wasallam govorili: "Ti si naš velikan, ti si na", on bi im govorio: "Recite svoj govor, ali ne možete dopustiti da vas šetan odvede da pretjerate." La tuturuni kama atrat an-nasara ibn Mariam. Ne možete pretjerivati ispramene kao što su kršćani pretjeravali spram sina Merjeminu, nego recite Allaho robi poslanik. Pa na samrti kada je bio, njegove posljednje oporoke su bile upravo o tom. Allah je prokleo one koji uzimaju kaborove svojih poslanika za mešćin. Ako nije čine i badet. I govorio im je nemojte od mojeg kabora praviti bajram, da don non stop dolazite kod njega, jer vas mu to može odvesti do širke. Pa kada bi mu rekao ashab, maša Allahu wašit ono što Allah hoće i ti reci ono što Allah hoće jedini. Iako je ispravno reći, što ono što Allah hoće zatim što ti hoćeš, kaže poslanik s.a.v. samo što Allah hoće. Ostavi meni. Čak i izrazi koji su dvosmisleni, koji mogu na bilo koji način odvesti na drugi put mimo tevhida, poslanik s.a.v. to bi se sasjecao u korijen. Preventivno bi djelovao. Ibadet je Allahovo pravo. To je naša obaveza prema uzvišenom Allahovi. Hadis koji je zabilježi Buhari mu s tim od Enesa radijallahu anhu koji prenosi od Muade ibn Jabala da je jedne prilike jehao iza Allahov poslanika sallallahu alejhi ve na magarcu koji se zove Profeir između mene i njega nema osim kraj sedla dakle odma iza poslanika sallallahu alejhi ve pa mi je rekao o Muadasi ibn Jabalu o ja mu Muada ibn Jabal a ja sam rekao odazivam ti se Allahov poslanik kaže pa onda jahao Jedno vrijeme, onda me opet dozvao, o mu'ad. A mu'ad radi allahu anhu, isto opet govorio, odazivam ti se allahu poslaniče. Pa ga opet poslaniče, s.a.v. akon određenog vremena pita, ili doziva, o mu'ad. Kaže, lebejke, ja rasulallah, wasa'adik. Odazivam ti se allahu poslaniče, sretno, reci šta treba. Pa ga pita poslaniče, s.a.v. Hele tedri me haqqullahi ala ibani? Znaš li šta je allahu pravo kod ljudi? Šta su ljudi obavezni prema allahu da ispune od prava? Kaže Muhad radijallahu anhu, rekao sam Allah i nego poslanik najbolje znaju. Kaže pa on da opet tjaho jedno vrijeme, pa mi on da rekao: "Haqqullahi ala ibadih an ya'buduhu wa la yushriku bihi şey pravo kod njegovih robova jeste da ga obožavaju, da mu čine ibadet i da mu ne čine širka, Zatim je opet tjaho jedno vrijeme, pa ga je dozvao poslanik sallallahu alayhi wa sellem. On je rekao: "Odazivam se o Allahu poslanik." Kaže: "Znaš li šta je pravo ljudi kod Allaha? Znašli šta je se Allah obavezao da će ispuniti prema ljudima ako oni ispune svoje pravo prema njemu je kao sam Allah i njegov poslanik najbolje znaju kaže pravo ljudi kod Allaha jeste da ne kažnjava onog komu ne čini širka da ne kažnjava onog komu ne čini širka da ga ne dotiče vatra ako dođe pred Allaha nije mu činio širka tako je Allah ne kažnjava pa kaže Muad radijallahu anhu a fela bihi bihin nas fejesteb širu u Allahu poslan A šta mi si što da obavijestim ovome što si meni rekao ljude pa da se obraduju da im prenesem ovu radosnu vijest koju sam čuo od tebe kaže la tu bashirhum fiyatakilu nemoj obavještavati o tome nemoj im prenositi tu radosnu vijest jer će se na to osloniti oslon će se na to da ne čini alahu shirka i onda će šetan malo pomalo odvesti da upadne u shirke i da ostave vjeru nego neka se trude Neka se trude i onda aymu az radiallahu anhu preni ovaj hadis kada je bio na smrti bojao se da ne upadni u greh skrivanja znanja. Pa je Mu'ad radilallahu anhu obavijestio, preni ovaj hadith kada je bio na samrtnoj postari, preni što je preselio, i straha da ne upadne u greh. U koji greh? Greh oni koji skrivaju znanje. Da ovaj hadith, ova radostna vijest ode zajedno sa njim u kabor. Pa je preni ovaj hadith. To je Allahovo pravo kod ljudi, da mu čine ibadet. Da mu čine ibadet. To su ljudi obavezni. Zatim kaže šeh A najvažnije što je Allah zabranio jeste širk. Najžešća zabran i najveća zabrana je širk. A širk je suprotan tevhidu. Kada spoznamo značenje tevhida, suprotno tome je širk. Kako kažu u objezidbihi, te tebejenu l-ašjau. Sa suprotnostima se razjašnjavaju stvari. Kada kažeš vrućina, šta je vrućina, to je ono što nije hladnoća. On ma ti jasno, suprotno. Tako isto i širk je A to je poistovječivanje uzvišenog Allaha sa nečim od njegovih stvorenja ili nekim od njegovih stvorenja u onome što je svojstveno samo njemu. Ili usmjeravanje nečega što je svojstveno samo uzvišenom Allahu i što je njegovo pravo u njegovom gospodarstvu i njegove božanstvenosti i lijepim imenima i uzvišenim svojstvima nekome drugome mimo njemu. Da dio toga uputiš nekom drugom. Da pripišeš dio Allahovog gospodarstva nekom od njegove istvorenja. Bija to odabrani poslanik ili bliski imanak. I najmanji dio toga kada bi pripisao nekom mimo Allaha da ima udio u Allahovom gospodarstvu, u Allahovom stvaranju, u Allahovom upravljanju nebesima i zemljom, počinio si Ili u ibadetu. Da dio ibadeta usmjeriš nekom mimo Allaha širke. Ili u Allahovim lijepim imenmajstvojstvama. Da opišeš nekog mimo Allaha imenima i svojstvima koja su svojstvena samo njemu. To je širk. Od arapskog glagola šarake je šraku. A to je činiti nekoga suparnikom drugome. I zato se za ortake, one koji zajedno trguju, koji, koji zajedno e, vode posao, kaže se šuraka. Poslovni partner ortaci zajedno posjeduju firmu i zajedno dijele zaradu i dobijeti gubitak. Kaže se za njih partner poslovni. Šuraka. I od toga je dobio naziv i širk. Kada nekog mimo Allaha digneš na stepjen Allaha, kao da Allah ima druga, kao da Allah ima suparnika, kao da ima nekog partnera svog u njegovom gospodarstvu, u ibadetu, Allah to ne dorekuje. Pa kada odeš i činiš ibadet nekom drugom mimo Allaha, kao da si tog kome činiš ibadet digao na stepjen Allaha. Na isti stepjen, jer se Allah čini ibadet. I ti odeš, digneš ruke i moliš nekog mimo Allaha digavastiga na stepen Allah i zato je to širk najveći najgješti grije koji ga Allah neće nikom oprostiti osim ako se pokaje inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalik limen Allah neće oprostiti nikome da mu čini shirka Allah neće oprostiti da mu se čini shirki a oprostiće ono što je manje od toga što nije na stepenu širka onome kome on hoće. Onaj koji širi s Allahom, pa je počinio veliki grijeh. Ali ako učini širk Allahu, takav je došao sa velikom potvorom, sa velikim grijehom. Ismen azima, ogroman, nesaglediv grijeh, neopisiv grijeh. Onaj koji širi s Allahom, učini Allahu širk, taj je otišao daleko u zabludu. Toliko je daleko očao zabludu da nema grancije toga. Dalalan ba'ida. Daleko. Nije spomenuo koliko daleko. Nego je ostavio tu dalinu nedefinsa. Neogrančeno. Nema kraja. To je zablud. I zato Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kada je upitao Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam Eju zembi inda Allahi akba. Koji grijeh je kod Allaha najveć? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam An teđala lillahi nidden wa huwa khalaqak. Da Allahu učiniš nekoga ravnim. A on te stvorio. Izbileže Bukhari mu. Znači najveći grije, hadithu Ebu Bekre, radijen Allahu anhu, kaže poslanik sallallahu anehi wa sallam jedne prilike ashabima, Ela unabijukum bi ekberil kebair. Želite li da vas obavijestim o najvećim velkim grijezima? Ne o velki, o najvećim od velkih grija. Ekberul kebair. Pa su rekli ashabi, bela ja rasul, želimo Allahu poslaniću. Kaže, al-išraku bin lah, činjenje širka uzvišeno. Wa ukuqun walidejn, i neposlušnost, nepokornost roditeljima. Zatim, poslanik s.a.m. Bio, bio je naslanjen, pa se onda ispravio i rekao, Ela wa qavlu zuri wa šehadatu zuri, Ela wa qavlu zuri wa šehadatu zuri, Ela wa qavlu zuri wa Kaže i lažan govor i lažno svjedočenje, lažan govor, laž i lažno svjedočenje, ponavljao je toliko da su ashaavi poželjeli da se zaustaju. Lažno svjedočinje. Laž. Od najvećih Od najvećih grija. Ali prvi grija kojeg je spomenuo jeste širk. Činjenje širka uz više namo. Al-Išrako Billah. Hadith bilaže Bukhari muslim. Također u hadithu kojeg zabilježi Bukhari muslim od Ebu Hurere, radijallahu anhu, kaže, poslanik sallallahu alaihi wasalam, iđi tenibu seba'al muubiqat. Klonite se sedam upropaštavajućih grija. Udalite se od sedam upropaštavajućih grija. Ono što čovjeka up فَسُئِلَ أَصْحَابِي وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ تُغْرِسُهُ اللَّهُ مُصْلَانِئَةٌ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ تِينِيَةَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ بِسِحْرٍ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ يُبِيَ عَنِ النَّدُوجْنِي دُوشِي كَيَالَا زَبْرَانِيُو دَسِي نِي نا كْرْ بْرُولِي بِي زِ بِي سْطْرَافْنِي بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَكْلُ الرِّبَا medka si ročeta u ote Walni jeume zahv i ježanje sa boojnog polja kada se sukobe vojske u Slimanska i nevjejenička. Waaddful muhslanatiil muminatilhafilat i potvaranje vijenica, muminki čeednjih koje su nemadene, ne, ne znaju da se to nima govori, a ti je potvaraš. Potvaraš vjenicu da je učinla zinaalka. Da je blunica ona ništo to menzna. Ni izbliza ni izdalelek. Čedna vijenica pokonalavo tije potvara za zinalko da glod. To je sedam greha koji su upropaštavajući. Prvi grijeh koji je spomenu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selam je širk. Što znači da je to najveći grijeh, da je najveći grijeh. Šta je širk? Kaže Šejh rahimehullah, "Wa a to je upućivanje dove drugom uz njega uz Allaha tebaraka. Ovde Šejh da finiše širk jenim djelimičnim značenjem. Jedan dio značenja širka jeste da dovu uputiš drugom mimo Allaha, A to je širk u uluhijetu. Iako značenje širka je opširnije. Ali zbog toga što je širk u toj vrsti tauhijda najčešći i najviše u njega upadaju ljudi. Šijeh je ode spomenuo tu definiciju. Ili ukazao je na tu vrstu širk. Iako širk je opširni. A to je da uputiš dovu drugom mimo Allaha. Iako doviš Allah. Ali uz Allaha zamoliš i nekog drugog. Moliš Dovom nekog drugog. Nekog drugog. Upućuješ Dovu nekom drugom mimo Allaha. A šta je Dova? Dova je dozivanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponizno, skrušeno, uzveličanje. Zbog čega kažemo ponizno, skrušeno, uzveličanje? Jer nije svako dozivanje ibadet. Kada dozoveš svog prijatelja koji je do tebe 2 metra kažeš Muhammede dodaj mi čašu, to nije Dova. Nije svako dozivanje i badet. Nego se misli na dozivanje koje čovjek čini uz potpunu ljubav i pokornost Allah. I ubjeđenje da je onaj koga doziva kadar da mu se odazove. U onome čemu se ne može odazvati osim onaj kome upućiš do. I zato kada neko doziva drugoga koji nije prisutan i nije u stanju da mu se odazove kažemo to je dova koja je širk. Činiš i drugom ima Allahom. Kako znamo da je to doba koja je širk? Zato što doziva ono koji nije prisutan upućuje na njegovo ubjeđenje o srcu, da onaj koga doziva da ga čuje i da je u da mu se odazove. Čovjek se guši u moru, nikoga nema u njegove blizini i doziva o Fatima, spasime, o Husein, o Alija, spasime, o Humeini, spasime. Ne može on reći ja ne dozivam, ne smatram njega svojim božanstvom. Sama činjenca da njega dozivaš kada te ne može on čuti, nije u da ti pomogne i ne čujete jer je daleko od tebe To upučuje da je to ibadet. Jer u svom srcu imaš veličanje sprem toga koga doziva. I ljubav, zato što si dao prednost njemu nad svim drugim, nisi dozvao Allaha, o Allahom spasi me, nego dozivaš nekog drugog. Znači ovdje, kada kaže dozivanje drugih uz Allaha, ne misli se bilo koje je dozivanje, nego dozivanje koje je ibadet. A to je do. I zato dovi dižemo ruke, jer je to vid poniznosti. Dignesh ruke pred Allahom jer je to vid poniznosti pred Allahom da bi ti se Allah brže odazvao. Da pokaže svoju poniznost i skrušenost pred Allahom jer tražiš od njega da ti se odazove. Ud'u Rabbakum <todim> tadruan wa khufye. Dozivate svog gospodara tadruan. <todim> Prednim se, ponizite, posvetite, predajte se dovi u tajnosti. Ne mojte glasno dozivati Allaha i prelaziti granicu dovi nego skrušeno i predano. I zato onaj ko doziva Allaha mora da tu dovu uputi uz želju ne da upučuje kao da mu je svejedno dao će mu se Allah odazvati ili ne. Gospodaru, daj mi da odem na umru ako hoćeš. Gospodaru, olakšaj mi da odem na hač ako hoćeš. Gospodaru, daj mi posao, ali je mu svejedno. Znači, dozivaš Allaha neiskreno. se predao dovu. Niste ponizio pred Allahom i iz dubine srca obraćaš se Allahu iskreno u ostvarenju te potrebe koju ima a ne kao da ti je sve jedno hoćeš alcela odazvatine i zato šejhul islam ibn tajmi je rahimuhullah smatra da takve dove ulaze u značenje pretjerivanja u dovi jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovestio da će u ovom umetu biti onih koji će pretjerivati u dovi prelaziti grancu u dovi šta znači prosti grancu u dovi prelaziti zacrtanu određenu grancu to nije samo pretjerivanje Izna nego i oduzimanje od ove ono što je propis. Kao što mnogi danas upućuju dove iz nekog drugog razloga. Uputi dovu, tamo piše pod društvenim mrežama, uputi dovu, ni sam ne znaš šta je napisao. Ili slika na papir, dovim za tebe pred kebam, teti, ti doviš? Kad doviš? Spomnijem te brate, dovim, no, ti pišeš porku, ne spominješ goda. No ako iskreno dovi, Allahu nema vremena da piše porku. Znači vid preterivanje u dovi. Kao da se ljudi igraju sa dovom, kao da je dova postala igra među ljudima. Dovi za tebe ili drži ruke, digne ruke i dovi i smije se nekoga, ne, nasmije, počne se smijet dok drži ruke. Ili drži ruke u dovi, dođe porka otvorim optel i gleda ili digne ruke i kaže nekom slikaj me dok držim ruke. Gde prođe sa ove strane pa ufati da je kava ispred mena da mi se vide i ruke. To dova i očekuje da ćemo se Allah odazrat. Ne nego čovjek treba se preda u dovi. Iskreno da moli Allaha Ako treba sto puta da zamoli Allahom, stotinu, Allahu, daj mi, Allahu, da ne kažem da dojadiš, ne možeš Allahu dojati, ali da doviš Allahu ustrajno. Iskreno želiš da ti se odazove. Ne želiš nista drugog. Gospodaru odazove mi se, kako kaže poslanik sallama sallama. Obraćajte se Allahu, dovite Allahu sa ubjeđenjem da će vam se odazvati. Jer onaj ko se obrati Allahu, a nije ubjeđen, ima jednu dozu sumnje možda im se odazove Allah se tako inače i ne odazove. Za raz kod ono koji u dovi obraća se Allahu i očekuje da će mu se Allah odazvat. Jer zna da je Allah plemenit. Jer zna da Allah daje. Takvom se odazove. Zato ko kaže Hafid ibn Rođan, onaj ko ustrajno, uporno kuca na vrata, njemu će se vratiti otvoriš. Kada ti dođe neko na vrata pa ti kuca, kuca, kuca, kuca, kuca na kraju i ćeš mi otvoriš vrat. Za raz kod ono koji jednom pokuca na vrata ti ne želiš da mu otvoriš. Ali jednom pokuca i ode. Nije bio upor. Zaraz kod onog kuca. Čita u novuću. Kuca, kuca, kuca. Na kraju samo prestani kuca. To nije porođenje sa uzvišenim Allahom. Allah pripada najbolji i najljepši primjer. Samo približavanje značenje to na Onaj koji je ustrajan u dobi, na kraju će mu biti i udovoljeno. Čak i ako mu se Allah ne odazove na tu dobu, daće mu ili ono što je bolje od toga, ili će mu to odgoditi za neko drugo vrijeme, kada je korisnije da mu se odazove. Iskrena dova neće nikad propasiti. Neće, ot... neće biti uzaludno. Neće biti bez korista. Sigurno ću njoj biti koristi kada uputiš Allah Zatim, rob kada dovi Allahu, ne smije doviti Allahu samo da mu se Allah odazove. Da mu je to jedini cilj kada upućuje dovu. Ne, dova je ibadet. Dova je ibadet, kao što je došlo u hadithu Nurmana ibn Bešira kod imama Tirmu. Dova je ibadet. Šta znači dova ibadet? Znači da dovu kada upućuješ Allahu, Na taj način se približavaš Allah. Svejedno, da ti se Allah odazvao ili ti se ne, ne odazvao. Kada postiš post, postiš Ramazan, ne doviš Allah. Ali postiš zbog čega? Zašto ti Allah naredio post? Želiš da te Allah nagradi zbog tog posta. Kad odeš na hač, želiš da te Allah nagradi zbog hađa. Kad učiš Kuran, ne doviš Allah. Učiš, želiš nagrad za učenje Kurana. Tako isto je dova. Doviš Allahu, tražiš ono što ti treba. Ne moj očekivati da ti Allah odazove. Sama tvoja dova je ibadet. Znači, Allah se približava sa tom dovom. Nemoj svoje srce vezivati za tragove dove, za rezultate dovje. Da li ti se Allah odazvao ili ti se ne odazvao, to ostavi po strani. Ti tu dovu nemoj upućivati zbog potrebe samo. nego je upućuj da se približiš Allah. Dovi da se približiš Allah. I zato je propisano što češće je dovjeti, ustrajavati u dovu. Zatražiš nešto... Odalaga da ti olakša, i la ti se odazove olakšati ti, ti ostaviš do. Ispuniš svoju potrebu, gotovo. Nema potrebe dalje da dovim. Sve dok ne bude sljedeća potreba neka. Nego rob obožava Allaha po pučuči do. I kad mu ne treba, traži od Allaha. Traži od Allaha u blagostanju i na imaštini. I ono najbezvrednije i to traži od Allaha. Nema soli u kući, gospodaru, olakšaj mi da kupim. Nema luka u kući, gospodaru, daj mi da kupim luk. Za sve. I ono najmanje, naj mizernije, najbezvrednije i to trađe od Allaha teba. Jer sve o Allahom posjesu. Zato kaže maahu", pučivanje dove drugom uz njega. Znači ovdje se ne misli samo da obožavaš drugog mimo Allaha, nego čak i ako obožavaš Allaha, čak i ako činiš ibadet Allaha, ako uputiš jednu dovu nekom drugom mimo Allaha, širk. To je širk. Najveći grije. A dvije vrste dove. Dova koja je ibadet i dova koja je molba. Dova koja je ibadet je svaki ibadet kojeg činimo Allah špan va tada i želimo nešto od Alaha sa tim ibadetom. Kao na primjer kada postimo, želimo da ma, da nam Allah oprosti zbog tog posta. Na taj način dovimo Allahu sa tim ibadetom ili odemo na hađu želimo da nam Allah oprosti grijehe. To je dova koja je ibadet. Ne, ne činiš direktno Allahu dovu, da digneš ruke i kaži gospodaru oprosti mi grijehe, ali ta ibadet činiš da bi ti Allah na kraju dao svoj oprost, prešao preko tvojih loših dijela, uveo te u dženet tako da je. to je dova koja je ibadet. Tako da svaki ibadet kojeg činimo na jedan način je dova. I kada učiš Kur'an, sa učenjem Kur'ana na jedan način doviš Allah. I druga vrsta dove je dova koja je traženje od Allaha. Kada zatražiš od Allaha svojim riječima gospodaru daj mi to i to. To je dova koja je molba. Od Allaha tražiš nešto konkretno. Allahu oprosti mi, Allahu podaj mi pod potomstvo. Allahu daj mi obskrbu. Allahu ulakšaj mi. Sačuvaj me toga i toga. To je doba koja je dua traženje od Allaha. O vrstama smo prethodno govorili. Zatim kaže šijeh na kraju ove poslanice. Dokazato su riječi uzvišenog Allaha Wa'budu Allaha wa la tušliku bihi šaj'a. Allaha obožavajte. Allahu činite i balet i nemojte mu činiti ni možno širka. Ovaj ajati sura An-Nisa je poznat kao ajat o deset prava koja mala nareduje 10 obaveza, 10 prava koja trebamo da ispoštujemo prema drugima. Kaže labudullaha wa wala tushriku bihi shay'a. Şey allaha obožavajte, lavčinte ibadet i nemojte mu činiti ni malo širka. Ubin walidin ihsana. I radite im dobročinstvo. U qurba wal yatama I bliznjima, blžoj rodbini, i jetimima i miskinima, wal qurba wal junub hi i komši koji je odrodbine i komši koji porre tebe živi i tvom prijatelju koju z tebe na putovanju obni sebil i putiku i putniku dakle to je 10set prava ko je Allah naredio 10 prava koje je Allah naredio prvo pravo koje je naredio je pravo premozvišeno prvva obobave za ovom ajetu jestewahbudunlah Allahu čite ibadet Allahuož وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَ I nemojte mu činiti nimalo širka. Nije samo rekao Allahu činite ibadet. Nego je dodao te keva ta'ala i zabranu širka. Jer se ibadet ne naziva ibadetom osim ako se ostavi širk. Ako Allah obožavaš a usto čini širk ta ibadet se ne naziva ibadetom. Ibadet se ne naziva ibadetom osim ako se u potpulosti ostavi širk. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ Ode kaže tbaraka ve taala wala tushriku bihi shei an ova chestica voda shei an upućuje na nešto u arapskom jeziku došla je u neodređenom članu u kontekstu zabrani. u neodređenom članu što znači da je općenito u kontekstu zabrani. nemojte nimalo činiti širka <coughs> što obuhvata svaki vid širka svaku vrstu širka sve obuhvata nije rekao nemojte činiti širka nego wala tushriku bihi shay'an ni rekao obožavajte Allaha nemojte čin širk nego nemojte nikakvog širka činiti zabranjen nam širk i obuhvata svaki vid širka svaku vrstu veliki mali skriveni vidljivi na bilo koji način nemojte činiti allah shir što je najobuhvatnija zabrana kada dođe riječ u određenom slanu u kontekstu negacije ili zabrane to je pravilo arapskog jezika nemojte jesti. Kada kažeš, obuhvata svako jelo. Bilo šta. Nemojte jesti. I nije isto kada kažeš, nemojte jesti meso. Znači, zabranješ samo meso. Ali kada kažeš, nemojte jesti ništa. A? Ne ostavljaš prilike, ni, ni za kakvo razmišljanje. Možda je mislio na ovo, možda je mislio na ono. Kada kažeš, nemojte jesti ništa, znači gotovo. Nikakvu vrstu hrane. Ništa. Zabrana ili negacije. Niko nije jeo ništa. Da. Negirao si bilo kakvo jeo. Za razliku da kažeš niko nije jeo. Može neko da kaže niko nije jeo meso, niko nije jeo slatko, nije... može razna tumačenja ili spomenu nedorečen si. Ali kada kažeš niko nije jeo ništa, znači zatvorio si vrata u potpuno. Tako isto ovdje. Nemojte Allah učiniti nimalo širka. Nikakvog širka. Znači bilo koja vrsta širka je zabranjena. Na prvom mjestu je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ibadet u ovom majetu. Allah učinite ibadet Allahu činite ibadet i nemojte činiti širka. Nimalo. Nikakvog širka. To je prvi hak. Prvo pravo koje je najbitnije, a to je pravo prema Allahu. Zatim, nakon toga spominje pravo prema najbližim ljudima kod čovjeka, to s njegovi roditelji. I roditeljima činite dobro. Prvo ostvarte svoju obavezu prema Allahu, ispunite pravo prema Allahu, obavezu, pa onda činite dobro roditeljima i familiji, rodbini, i tako dalje. Ali na prvom mjestu ispuniti pravo prema Allahu. Molimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su spoznali tauhid istinski i primijenili ga u svojim životima. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva širka i puteva koji vode u širka. Allah najboljih zna. Salavata i salama donosimo na Allahom poslanika Muhammeda, njegovu čestnu korucu i sve plemenite.